Kodukand äh, tekis tegelikult äh, külainimeste liikumisest ja üldse sellise kodukandi edupand, et ta nii laiaks on äh, levinud, äh, läinud ja, ja, ja nii tugevaks ja, ja, ja tubliks organisatsiooniks on see, et ta tekis külainimeste endi algatuselt, tõeliselt alt poolt. Ehk kõigepealt tekisid ju esimesed külasetsid. Siis tekis mõni maakonna niisugune ühendus, kus need seltsid koondusid ja siis need nii öelda selle ajal külahullud tänam kutsume neid säde inimesteks hakkasid mõtlema, et vaja poliitikat ka mõjutada, vaja, vaja küladesse suuremaid ressursse tuua ja vaad, siis tuli see, et teeme nüüd üle Eestilise organisatsiooni, nii et kui see külaliikumine tekis 90. alguses, siis organisatsiooni kasvati ju ligi seitse aastat et organisatsiooniks registreeriti 97. oktoober, et see pikka aeg oli vajalik, et, et nii tugevaks organisatsiooniks saada, nii et ma arvan, et sellised organisatsioonid peavad kasvama organisatsiooniks, siis nad ei hääbu, järsku niimoodi. Nii külades koha peal asju veavad ikkagi naised peamiselt, eks need mehed ole rohkem metsas tööle, vaja ju raha teenida ja naised näevad rohkem seda laiemat keskkonda vajadusi, et lapsi, et meil on vaja kokku tulla, meil on vaja rääkida, meil on vaja leida uusi võimalusi, nii et, et see mootor Eesti külaliikumises, julgen öelda, on küll väga palju naised ja teiselt poolt see vajadus, ehk et maapiirkondades on ääretult suur vajadus, ise midagi teha ja see vajadus sunnib, probleemid sunnivad inimesed kokku tulema ja tegema.